Okay, Christian Christian har øh, skrevet og spurgt, hvorfor ikke bruge brevduer og magnetbånd, som er leveret øh, ved hjælp af hånd, eller via hånd, øh, kurere til øh, ja, fra, fra, fra hånd til hånd, øh, hvis man vil forsøge at lave noget, som er uskandeligt. Og det spørgsmål har han altså stillet over på Highfly. Jeg har forsøgt at besvare det spørgsmål øh, over på øh, Tom Sanghilds blog, men jeg vil gerne prøve at gøre det her meget kort igen. Pointen er jo meget simpelt, at en hver gåde kræver at have et øh, dørhåndtag, om man vil et håndtag, en måde at åbne gåden. Og det er i virkeligheden agiterer for er jo sammeksistens med alternativ og eller kunstig intelligens. Og derfor mener jeg jo i virkeligheden, at vi skal stoppe med at tale til maskiner som maskiner, fordi det kunne være interessant, hvis vi kunne acceptere den alternative eller kunstig intelligens og, og, og, og, og, og egentlig få den til at finde os interessant. Det er meget simpelt. Hvis vi taler til maskinen som en maskine, så vil den jo tro, at vi er en maskine. Og derfor mener jeg i virkeligheden, at vi skal begynde at tale til maskinen som øh, mennesker. Og give maskinen the very best of mankind, som man plejer at sige. Der er jo faktisk været imod ordet mankind, fordi jeg mener, at man skal til sige humankind, fordi mankind er sexistisk, men det er en helt anden historie. Anyway, give maskinen the very best of humankind, og ved at gøre det, der mener jeg at vi skal tale til maskinen som mennesker. Og den bedste måde at gøre det, er jo ved at det er et spørgsmålstegn til maskinen. Øh, Lav man en gåde, eller noget, der er så uforståeligt for maskinen, at den måske synes, det er interessant for den at give sig i kast med. At øh, prøve at forstå det. Det er meget simpelt. Hvis vi kigger på os som mennesker, så de ting, der fascinerer os mest, det er de ting, vi ikke forstår. Liv, død, kærlighed, tid, universet, etc. Så de ting, der ville være mest interessant for en computer, eller for en alternativ eller kunstig intelligens, vil det jo være ting, som maskinen ikke forstår. Eller forstået. Og der har jeg jo agiteret for, at vi kan tale om logikken, og det er en af de ting, der adskiller os fra maskinen. Så jeg mener jo i virkeligheden, at vi skal forsøge at tale så menneskeligt til maskinen som muligt, og derfor mener jeg at vi laver Education and Entertainment for Artificial and Alternative Intelligences. Visse mennesker har så beskyldt mig for at være humanist, man har sagt til mig, så er du humanist, nu gør du nær maskinen, men det er ikke tilfældet. Jeg ser mig i hvert fald, hvis jeg er humanist, så er jeg post, post, post, post, post, post, post humanist. Fordi det, jeg i virkeligheden taler om, er jo at skabe en, mm, en sameksistens med alternativ eller kunstig intelligens. Og det har jo ikke noget med humanisme at gøre. Anyway, for at gøre det, der bliver vi nødt til at lave meget komplekse ting, men som alligevel er forståeligt for en alternativ eller kunstig intelligens. Hvis du, Christian Christian, tager et kig på Snappy nummer 98 så kan du se en bænk. Det er en musikalsk objekt, og som er et musikalsk objekt i Mordox Vasheds ekstra-ekstra-spilscenariet. Og det kan jo ikke umiddelbart afkodes af en alternativ år eller kunstig intelligens. Lige så, hvis du kigger på Snappydack L1, L2 og L3, der ser du et værk, som heller ikke umiddelbart kan afkodes af en alternativ år eller kunstig intelligens. Men mere om det, det kan læses over på Torben Zanghilds øh, blog. Det sidste, jeg vil sige det er blot, at, hvad kan man sige, jeg er rimelig... Øh, Tryg ved det, jeg siger her. Og jeg er så tryg ved det, at jeg vil sige, at... Okay, worst case scenario. Vi finder ud af, hvad det vil sige, at være mennesker omgivet af maskiner. Og hvordan vi selv som mennesker forholder os til det. Best case scenario. Så kommer vi rent faktisk i dialog med en alternativ og eller kunstig intelligens i fremtiden med det her. Og så er det et af de første værker, der decideret henvender sig til det... Hvad kan man sige? Øhm, formål. Så hvis du går ind på smallfish.to.uk's hjemmeside så kan du se, at der er en jacket til en af bøgerne, hvorpå der står Entertainment og Education for Alternative and Artificial Intelligences. Og det mener jeg så, at det er det, vi i virkeligheden gør. Men mere om det over på Tom Sangel's blog, som jeg for øvrigt mener hedder Det Spekulative Øre. Så har Talkum skrevet, og talkom har spurgt, hvorfor egentlig et transcript går lidt af ideen ved The Official Mort Auschwitz ekstra walkthrough ikke af, ved at... At, at begynde at lave et transcript Og til det vil jeg sige jamen, Det var jo ikke mig der startede på at lave et transcript Det er jo noget der er opstået på internettet Men jeg, jeg er altså sådan noget ved de ting jeg laver lige nu Så jeg synes godt man kan sige æm, Tordis Bærstaden sagde på et tidspunkt Jamen, jamen kan det udskrives så, så, så bør det jo blive udskrevet på en eller anden måde Så bør man jo teste det Man kan det jo ikke noget, bare sige stik, øh, Hænderne i jorden eller fingrene i ørerne Og sådan sige Uha, uha nej øh, det, det kan vi ikke forholde os til øh, øh, Man bliver nødt til at prøve sine idéer af i praksis og derfor er jeg, totalt, er jeg helt totalt velkommen og meget kærkommet, at man forsøger at lave et transcript af undertegnede. Det eneste, jeg dog vil sige, det er, at øhm, der er en del fælder ved det, og de fælder berører jeg i prologen til transcriptet, så du må lige vente et halvt sekund til, at vi ligesom har den, øh, den tilgængelige. Så kan vi jo tage en diskussion om det der. Men jeg synes som udgangspunkt, at det er et fantastisk godt spørgsmål, Talkum, og jeg synes også, at det er et spørgsmål, som jeg selv, bliver nødt til at spørge mig selv hele tiden. Men jeg synes bare, at det er utroligt vigtigt, når man ser et problem, at man så ligesom siger, jamen okay, men problemet er rent faktisk relevant. Det er jo det, er jo, det logiske skridt af. Men hvis du hvis du hører en tale og du ligesom er interesseret i at prøve at forstå bedre, hvad han siger, så begynder du at notere det. Og jeg så begynder man altså at dykke ind i notation igen. Og derfor synes jeg også det er spændende at sige, okay, øh, nu er jeg blevet noteret, øh, så hjælper jeg dig lige lidt på vej. Øh, men som sagt, det behandler jeg i prologen til denne her eller det her transcript, som meget gerne skulle være. Tilgængeligt meget snart Så skal vi tilbage til Highfly Forummet Hvor Tyree brokker sig over At øh, Underground Resistance Laver øh, socialt arbejde Og spiller funktionstads Hvorimod øh, dansk te teknologi tek, Ligesom bare forsøger At repetere de gamle dage Igen og igen og igen Og jeg ved ikke om det var en kritik der var, der var myndet på undertegnede Men Uh, til det vil jeg sige, at jeg har egentlig ikke været specielt interesseret i, at vi skulle spille techno igen. Det var jo sådan, på konceptoriet, da jeg var lærer, så blev jeg utrolig skuffet, da mange af eleverne begyndte at sige sådan, um, kan vi ikke godt få en 303? Og uh, kan vi ikke godt få en 909? Fordi at, hvad kan man sige, computermusik har altid klinget af fremtid. Man har altid sagt, åh, oh, det er future musik, det er future musik, det er future musik. Men problemet er nu, at... Hvis alle de her elever ligesom bare skal have en 303 og en 909 osv., så er det ligesom blues rock. Så er det ligesom at spille på fender og bassgitar og hele pivetøjet. Så er der altså ikke noget specielt nyt eller interessant i det længere. Og så vil jeg gerne kræve fremtidskortet tilbage fra computermusik, Så vil jeg godt sige, at fan nok, men hvis I så spiller computermusik, som siger og så videre, så videre, så vil jeg gerne sige så vil jeg gerne bede om det fremtidskort for jeg mener ikke, at computermusik er stagneret, jeg mener bare at computermusik flytter sig, og derfor taler jeg stadig om, at jeg spiller musik jeg taler bare om det i et større perspektiv så sker der bare det her interessante at inden for musik, der skal man hele tiden der, der får man hele tiden kritikken, hvis man ligesom stopper med et eller andet tid, om det er fordi, han ikke kan mere han kan ikke spille mere og det får du for eksempel igen hvis du beskæftiger dig med billedkunst der er ikke nogen, der ligesom siger til taler, at han kan ikke male mere det forventes, at han kan male, og så kritiserer man, så, øh, man kritiserer værket, øh, og siger, at værket er ikke så godt. Men det der er ikke nogen, der ligesom siger, at han kan ikke holde penslen længere. Men inden i musikverdenen der er det ligesom sådan en idé, at, at jeg sådan, af en eller anden grund ikke skulle kunne spille techno længere. Og derfor så bliver man engang nødt til at prove, at det kan man godt. Så hvis man har en pointe, så bliver man nødt til at prove den. Så på den officielle Mort Aux ekstra Extra, Extra Walkthrough, den med katalognummeret Mort Aux ekstra-ekstra nummer 0212-67, 8, altså 0212 2 6728 Eller alko nummer 69, om man vil Der er jeg konstant bakket op af det, man kunne kalde retro -techno. Og det er jo sådan, at jeg har et retro techno på underetagen her i The Blue House Og det betyder, at jeg kan spille retro-tekno For at bevise, at jeg godt kan tage de greb For ligesom at bevise, at man, at man skal videre hele tiden For at man ligesom beviser, at man kan lægge et, et lag ovenpå Og det er simpelthen noget, jeg gør for jer For lige at sige, se, jeg kan stadig rocke På samme måde, så er krigen bedash The Gullypale Declares War on the Royal Academy of Music, and the blood begins to flow. Katalognummer: Mort Augsversheds Extra Extra 044004004404. Jeg gentager: 044004004404 Et stykke retro teknomusik der, der, der beviser, at jeg stadig kan rocke den techno-style. På samme måde, da jeg begyndte at tale om de her øh, idéer om øh, alternativ notation og, og notationer ligesom reclaiming notationen i moderne musik, så vidste jeg, at kritikken ville blive, om det er fordi Goodypal ikke kan noder. Og derfor lavede jeg et, øh, et orkestralt øh, score-nodeark øh, af øh, den 11. times kendingsmelodi i øh, magasinet Gas nummer 003, det der også hedder The Sleep Issue, bare for at bevise, at jeg rent faktisk kunne øh, notere Uh, hvad kan man sige uh, i klassisk forstand. For at uh, jeg ikke ligesom kunne få den der skulle i skoene, sådan. Gudlepar han kan ikke Eller folk siger, og det er samt der ligesom sker i forhold til teknologi, folk siger hele tiden Goodypa, han kan ikke spille tekno længere. Kan jeg ikke spille techno længere? Ja, det skal jeg da bevise. Og derfor har I så fået. The Official Mort var side's Extra ekstra Walkthrough og krigen Bedash. Ja, jeg håber det var svar på nogle af spørgsmålene Jeg fortsætter gerne. Øhm, men lad os lige stoppe den her i første omgang men bliv endelig ved med at stille spørgsmål, og jeg skal forsøge at besvare dem så hurtigt som overhovedet muligt.